Az Isten anya legifjabb fia Minden eddigi meghívást árnyékba borított az első nyilvános fogadás a Dalai Láma szüleinek házában. Tulajdonképpen egy véletlen folytán hívtak meg. A kertben dolgoztam éppen, amikor felhivatott az Isten anyja, és úgy vélte, abba hagyhatnám a munkát és csatlakozhatnék a vendégeihez. Kisé zavarba jöttem, amikor a fogadó szobában végignéztem a fényes gyülekezeten. Körülbelül harminc nemes, a legelegánsabb ruhákban, és igencsak emelkedett hangulatban. Megtudtam az ünnepség okát is. Az Isten anya legkisebb fiának születését ünnepelték, aki három nappal azelőtt jött a világra. Elfogódottan dadogtam el szerencse kívánataimat, és átnyújtottam egy hirtelen kölcsön kapott fehér sálat. Az Isten anyja kegyesen mosolygott, és úgy sétálgatott a szobában, mintha semmi sem történt volna vele, és élénken társalgott a vendégeivel. Bámulatos, hogy itt milyen gyorsan összeszedik magukat az asszonyok szülés után. Orvosok nincsenek, az asszonyok szüléskor kölcsönösen segítenek egymásnak. Minden asszony büszke arra, ha sok és egészséges gyermeke van, és maga szoptatja őket bámulatra méltó kitartással. Nem ritka az sem, hogy még a három-négy évesek is az emlőt kívánják. A nomád és koldusasszonyok csecsemőjüket bőrbundájuk zsebében hordják, amíg dolgoznak, és ha a kicsi megéhezik, maga nyúl az emlő után. Legyen a szegény vagy gazdag, Tibetben mindenki kimondottan gyermekszerető, és a kicsinyeket nagyon elkényeztetik. De a nemi betegségek sajnos csak nem minden családban megkövetelik a maguk áldozatait. Így a bő áldás, különösen a városokban ritka. Ha valamelyik nemesi családban gyermek születik, a csecsemű azonnal szolgálót kap, akinek éjjel-nappal vele kell lennie. A gyermek születését mindig megünneplik. A miénkhez hasonló keresztelőszertartás és kereszszülők nincsenek. A nevet, vagy jobban mondva neveket, mert minden gyermek többet kap, egy láma választja, aki ennél a csillagászati előjeleket és a szentekhez való kapcsolatokat is figyelembe veszi. Ha azonban a gyermek súlyos betegségen esik át, akkor új nevet szokás adni neki, mert a régi nyilván baljóslatú. Egyszer egy felnőtt barátom egy súlyos dizantéria után új nevet kapott, amelyet minduntalan elfelejtettem. A születésnapi ünnepségből hamarosan vidám lukullú lakoma kerekedett. Párnákon ültünk kis asztalkák mellett, pontosan rang és tekintély szerint elrendezve. Két órán keresztül egyre csak újabb és újabb fogásokat tálaltak fel, a számolást negyvennél föladtam. Külön önfegyelem kellett ahhoz, hogy az ember az utolsó ínyenszfalatokig kitartson. Fürge szolgák egyik tálat a másik után tették az asztalra, majd zajtalanul leszették, hogy újabb gyönyörűségeket hozzanak. Mi mindent felhalmoztak, a bárány és jakhúsból, a tyúkból és rizsből készült hazai ételek mellett csemegék a világ minden részéből, incsiklandó indiai különleges körítésekkel. Végül a szokásos, metélt leves. Bár mindenki elfáradt az evéstől, néhány vendég játszani kezdett, így szinte elrepült estig az idő. Akkor újabb étkezés következett, lehetőleg még bőségesebb, így az ember ismét órákig az evéssel foglalatoskodik. Titokban már azon csodálkoztam, hogy egyáltalán léteznek még ismeretlen ételek. Aztán csánggal öblítik le az erősen fűszerezett ételeket, és akinek túl könnyű, nedű a sör, az viszkit vagy vörös bort is kaphat. A hangulat egyre felszabadultabb lesz, és a házigazda nem bánja ezt. Elvégre egy kis ittasság nem szégyen, és csak a jó kedvet fokozza. A gyermekágyas nőházában persze mindjárt az étkezés után félbeszakították a fogadást. Kint szolgák és lovak álltak készen, hogy hazavigyék a vendégeket. Búcsúzás közben még egy fehér sálat kap mindenki a nyakába. Mindenfelől meghívások hangzanak el, és igazán finom fül kell ahhoz, hogy az ember meg tudja különböztetni, melyiket mondják csupán udvariasságból, és melyiket értik komolyan. Mi sem tudtuk egy könnyen megkülönböztetni ezeket az árnyalatokat, de elégedettek lehettünk azzal a móddal, ahogyan bennünket meghívtak.